Dunasírató. Nekem a Dunáról a hullák jutnak eszembe. A hullák. A hullák. Azok az emberek, akiket 1944-ben a rappartra kísértek, és aztán belelőtték őket a vízbe. Akkor én még nem éltem, de ha éltem volna, engem is bizonyosan belelőttek volna. Olyan körülmények között bujkált Kornis Katalin, ha a fiát is megszülte volna már, hát nem éli túl a hungarista felszabadulást. Nem éli túl, mert a rakpartra kísérték volna őt azok, akiket nyilasoknak szoktunk nevezni. Oda kísérték volna velem együtt, és szépen megkértek volna engem is, hogy vegyem le a cipőm, és vegyem le a téli kabátomat. És látnunk kellett volna az én szép fiatal édesanyámat a félelemtől és a hidegtől reszketve, egy halára ítélt, sziszegbe átkozódó, önnön tehetetlenségének gyűlöletétől is mart, eszeveszett tömeg közepén, amint talán sikoltozva rángat és be akarja fogni a szememet, hogy ne forduljak hátra és ne lássam a puskákat, az álhoz emelt puskákat. De igazán fölösleges, feltételes időben beszélni erről a meg nem történt történetről, mert még az a látszat keletkezhetik, hogy nem történt meg. Holott megtörtént. Sokkal inkább megtörtént, mint például ez az este itt, amiben mi most részt veszünk és előadjuk magunkat, mint jó nevelt fiúk, Ordővárié. Mert én 1959 óta tudom, hogy 44-ben zsidó kisfiúként én is ott voltam a zsidó parton, és engem is belelődtek a zsidó Donába. Minden ismerősömet belelődték. Akiket szerettem, azokat mind. És nem csak Radnótit, hanem Petőfit is, és Szécsény Istvánt, és Nagy Imre urat, Battyányi Lajost, és Raúl Wallemberget, és Vejs és Vejs és József Attillát, meg mindenkit, aki vérben úszva eltűnt, Dózsa Györgyöt, és Mauthauseni Magduskát, és azt a két tankos szénnéget Ruszkit az asztórió előtt, aki szeretett, és megsimogatta a fejemet. Nem sokkal mielőtt szénné égett volna, és a házunk előtt letartóztatott viharkabátos egyetemistákat, akik egy pillanatra szóra méltattak a kapuőrségen, amikor pár nappal előbb engedély nélkül kiszaladtam hozzájuk nézni, nézni a dolgokat. És most mindenki ott volt a Dunában, 59-ben ott volt a Dunában, mindenki, aki jó volt, aztán elveszett ott ringatóztak a zsidó durában. Szóval ez az egész úgy történt, hogy 59. novemberében kimentem a rakpartra bombát halászni, mivel osztályunkban elterjedt a hír, hogy az Erzsébet híd rozsdás roncsai mellett a rakpart alatti kövek közt érdekes tányérbombák meg csíkozott kézigránátok uszkálnak a vízben. Idefigyelj, csak belenyúlsz kézzel és tunkolsz, teliss, de teli van bombával a part, aztán azt csinálsz velük, ami édes jól esik. Például fel is robbanthatod, vagy hazaviszed és kassán ketyeg majd az ágy alatt, mint a vekkeróra. Iskola után, fal mellett osonva, összes bűneim teljes tudatában leódaloktam egyedül a rakpartra, és kegyegő szívvel komolyan azt figyeltem, hogy nem követnek-e pufajkás nyomozók például, vagy mit tudom én, te sötétben bújkáló ellenforradal már. Reszkes! Dagi kis zsidó testem levanszoltam a vízhez vezető lépcsőn. Megállt a szél. Megállt a szél. Délután három óra volt. A fenekem alá tettem a tornazsákomat. És néztem a vizet. És lassan megnyugodtam. Így vagyok. Itt vagyok. Az ég olyan, mintha belehánytak volna. Koszos tej, fullasztó ránk szorított rongy, összefüggő fenyegetés. A fény nem jön le, nem akar már, szétfolyó sűrű nyál. Mostanában ez van, ég a földtől elvágta magát, slussz. Skubizni tilos, nekem egyébként semmi közön hozzá, vagy ki tudja, fráncse tudja, jaj. Megmozdul a vízben, nyel a kövek közt, vas hulladékok belsejében locskol, itt aztán szépen van mindenféle bomba, tényleg amire nézek, csupa bomba, kőbomba, vasbomba, tányér alakú szörnyetegek, zöld iszappal telenült valamik. Hogy veszem ki? Hát hogy veszem ki? Széttép, mint a szart. Nagyon veszélyes ez az egész. Meg kell gondolni, ember. Mit csinálsz? Sárga a duna. Sár sárga. Katona sárga. Nagyon csúnya. Nem szép. Középen nyugodt, de a szélén sír, olyan, mint egy öreg ember. Tele van, megy, mert megszokta, lassan, előre, hidegen fortyog, magába beszél, vértékli, trapacsek, holak a máslim, a derekán surrogva örvénylik a víz, a dugulás, na námelt rejteget, nehezen bírja viselni magát, zsugori, zsidó, na, most ott kiokádja, ott is, ott is, jönnek fül a ronda ruhák, a zsidó mankók, a szökevénykabátok, szétvérzett pólják, nyomorékek szerek, jé, mennyi minden, mennyi, mennyi minden, hát mi ez, s felpattanok, felugrok, ég a pofám, a karomat pörgetem izgalmamban, a folyó közepek kipúposodik, Keringnek százával a zsidó mártírholmik, Templomi kiskereskedők kalapok, Felpuffadt szegény kardigánok, Megdagadt kombinék, És agyonlőtt egyetemista cipők, Sírnivaló magyar zászlók, Rejtegetett kosut címerek, meg azok a szép osztogatott két kilós kenyerek, belekifordult héjas maradéka is, mind ott táncol a fejjes sáros habban, egymás egyén hátán, és újra föl, és újra le, apám, micsoda örvény, micsoda zsidó tánc, micsoda tumultus! De hisz az nem lehet. Hát le kellett vetkőzni mindenkinek. Hát emlékszem. Hát engemet megöltek. Egyszerűen belémlődtek. Nálam nagyobbak belémlődtek. Nem is tudtam odafigyelni, pedig akartam. Mindenkit megöltek. Le kellett vetkőzni. Az egész házat megölték. Le kellett vetkőzni. Megölték a szabadságharcot. Hajnalban jöttek. Lángágyóval betörték mind a két kaput, én éppen aludtam és álmodtam egy nagy sötét lyukat, a lyuk aljáról fényszállt fölfelé, fordítva ömlő sugárzó eső, amiben belevágytam. De nem mehettem el, mert odaként rám bíztak egy papírdobozt, amiben sok pénz volt, úgy nézett ki, mint a járókelők pénze az adimozi mellett, azon a széken a doboz. Valaki azt mondta, vigyázz rám, és akkor nekem ott kellett maradnom, de legszívesebben beugrottam volna, be a fénybe, holott, ami abba belekerült, kék gázzá vált a szemem előtt, sok járda szemét például, amit arra vitt a szél, meg különféle kisebb állatok, madarak, egerek és egy rózsaszínű, de felébresztettek. Gettóhajnal, genyhajnal, szürkés világ, szétrugott szobák, papírkofferek, sáros szőnyegek, minden ott maradt. Ott maradt és elhallgatott mögöttünk. Klik-klak, pont. Vége. Ennyi az egész. Ég a gyertya, ég. El ne aludjék. Aki engem látni akar, aki engem látni akar, nézhet. Majd én is nézem őt. Mi most úgy menetelünk a halába, mint a katonák, Nektek meg csak sonfordálni szabad a járdán, És nyalogatni a szájatokat. Mi meghalunk a magyar szabadságért, Ti meg itt maradtok, nem tudom miért. Szemlesütve, ujjal mutogatni, Gyászolni és nevetni. Ezek a hallgató gyáva pesti házak, Alamuszi tetők, galambos ablakok, Hát minden így maradt, és ennyiben. Itt fog nélkülünk tovább virulázni. Mi persze trappolhatunk le a Dunapartra, mert nem segít az ENSZ, hiába ígérte apa, nem küld csapatokat, de rendben van, én anyám kezét fogom, ő azt hiszi nem tudom, pedig én tudom. Hát, mit kibírom. Mondjuk lehettem volna világfi, arra készültem, hogy az legyek, egy vándorló szabadság, aki ingyenosztogat a népnek kenyeret és kacsát. Most ehelyett majd a ravazdi árulók uralmuk alá hajtják édes kis hazámat. Én ilyen helyen nem akarom érezni magam. A bajszok, a szalutálások, a hadonászások és ezek a lopások, a sunyi cserék egy esti Budapest helyett. Az esti hírlap egy szabad nép helyett. Népszabadság, nép népakarat helyett meg a fasza Marosán a hőbörgő pék szava. Hát engem ez így már nem érdekel. Lakcipőmet az aszfalthoz verem, és nagyon kínos a halálba menés, de mi viszont legalább vállaljuk a dolgot. Ki akar már németül tanulni, és ki akar itt oroszul tanulni, és ki akar itt már bármit is tanulni? Csak menjetek szabadlábon a napközébe, örökké. Ott terem a babfőzelék, meg az NDK-dia, meg a hazugság. Mi inkább meghalunk. Most, tél, most, tél hideg, jeges délelőtti hold, legyintő levegő rongyok, fehér túlparti hóköd, nagyon hideg. Le kellett vetközni mindenkinek, nem fog fájni, szégyellem magam, nem fog fájni, itt az egész ház, mesztelen vagyok, itt az egész ház, itt az egész ház, meg kell valaki mondta, meg lett mondva, végrehajtani, tudtam előre, apu hát a világét, apu kövér háta, zsíros zsidók, meg lett mondva, hogy néztek ki, meg lett mondva, fertik. Tessék előre hajolni, mint egy uszodában. Hájos zsidók a zsidó uszodában. Vannak soványok is, Nagymama, sovány. nincs igazság, vannak soványok is, ne éri hozzám. Hagyjál békem, hagyjál békem, kattog a kakas, már kattog a kakas, nem tudok egyetlen jó zsidó imád se. Isten állt meg a magyart, Isten állt meg a magyart. Hát ez nekünk nem sikerült. Most már mindegy. Győztek a faszisták, konyec filma, véreim. Magyar proletárok. Tudtam előre, a combomban már jön le a pisi, most le fogunk halni, a dunából lesz halva, mindenki nagyon is bele lesz jól halva, Nukofix baby, semmi se leszünk. Most már lőhetnének. Mindenki visít, már mindenki pucér, már mindenki sehogy sincs. Ezzler is mellettem sehogy sincs, mint egy élő tészta, mint egy élő dülöngélő, puha tészta. Ez egy álló A leflattyogó vén zsidósok, a kiröhögött szargörbeggerincek, mami, mami, mami kám, azért is, éljen a szabadság, Rákóczi áruló hadnagy a lőj! Most! Most meleg, most elért, bennem van. Mindenütt meleg. Forró és bugyborékol. Jó, sötét. Leírhatatlan. És ahogy így 59-ben ma is temetve néztem a Véndunát, először láttam életemben nem ruhákat, kisérteteket, vagy hogy mondjam, Feljöttek a víz tetejére a rokonaim, ott ringatóztak a zsidó Dunában, talpig felöltözve. Gondoltam is rögtön halhatatlanul, mind akiket szerettem, a nagy klasszikus költők és a felakasztott szabadságharcosok, az átlőtt homlokú egyetemisták és a gyerekpartizánok, meg azok a munkaszolgálatosok, azok a muszosok, és én is, igen, akármilyen hihetetlen, én is és anya és apa és az egész ház, a sár-sárgán fortyogó folyó közép örvénykútján fölkeveregve, kivigyorogtunk egy másik, ontig ismert és megfulladt életből, és ott bohóckodtunk egymás kezét fogva a víztetején, táncoltuk a temetetlen kánkánt, a bakkancskeringőt, meg a sáros tangót, együtt, illetlenül, popó mutogatva, röhögve, rongyosan és disznó szabadon nektek! Vagyis hát csak nekem, mert nem látta más. Bár ideglászban előttem körbe, hogy nem áll le meg a kettes villamos, és nincsen már jókora csődület a korzón, és nem értettem, hogyan lehet, hogy nem történik semmi. Hiszen itt van. Hiszen itt van. Hiszen itt vagyunk! Itt van Petőfi, és a seggét pacskolja Pestnek, és mindenféle vejsz kezét simogatja, és akkor átköp a Gellért hegyre, hogy kötbe borul, és azt kiáltja, hogy a kurva anyját, és szemérmetlenül csókolózik az összes tatáriálisan felakasztott nővel, akár zsidó, akár kalauz. Mind itt vagyunk, és rendetlenkedünk, és nem félünk semmitől. Szarunk az egészre, ismétlem aranyvirágokat szarunk a Dunára, hogy végre szép legyen hogy meggyulladjon, hogy végre más legyen. Széltében, hosszában együtt lögdösödünk a ég alatt, a párás levegőben, én és a lovassi, és a veselényi, és a nagyanyám, és Radnóti, és Balassi Bálint, és az apám nővére, és a nagyimre, és a tankokban szénnégett, szegény, kicsi, ruszkik, szóval az egész egyesült magyar zsinagóga, aki az enyém, most együtt mulatunk, feltámadva és ragyogva, mint a nap és egyszer csak Petőfi kiadja a jelszót, bassza meg az Isten, irány Budapest! És felszáll az égre a megölt zsidóság, felszáll az égre halott Magyarország, eltakarjuk Pesttől a napot, aztán csak zuvanunk az utcákra, mint a bánat, és én sikoltok az örömtől, mert úgy tör ki a botrány, a város minden pontján, ezers, ezer helyen. A november hetedike éri villanyújság megállás nélkül villogja hazugság, hazugság, hazugság, hazugság, hazugság, hazugság. És kárunkodni kezdenek a köztéri szobrok. És lángra gyullad minden utcatábla. És rázza magát minden középület, mintha viszketne, vagy mintha fájna és hordóban érzi magát minden hivatalnok, és elhányja magát minden telefon, és fölmurajlik az üres népstadion, jajgatva ordít benne a nagy semmi, és térdre borul az összes járókelő és a rádiószünet nélkül bocsánatot kér, Bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, tudnék azt történt, hogy most bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk, és a városban csecsemők veszik át a hatalmat, és minden rendőr fejéről leesik a sapka, és halottak állnak sorban a közértben, és halott húst kérnek, és halott kenyeret, és halott pénzzel fizetnek a kassza előtt és tömegben szállnak fel a halott buszokra, és minden autóbusz karambolozik, és így lassacskán feltámad egész Budapest, és együtt élni tanul halott magával és nem lesz rajta úrrá soha többé, senki. Hát, ez csak úgy, látom. Ott a Duna parton. Annó. 1959. És igazság szerint nagyon megijedtem. Már iszonyattam az iszapos víztől, a szürke hamu a suny gránátoktól, a sáros víz alatt. És hazaszaladtam, csuron vizesen. És lélekszakadva felhívtam az édesanyámat, az ugrói kenyergyár egy alkalmazottját, hogy: Hullák vannak a Dunában, mama! Élő-beszélő hullák, itt vannak, félek. Ő meg azt mondta, ne féljek.